Kapittel 32 Da holdt disse tre mennene opp med å svare Jobb, for han var rettferdig i sine egne øyne. Men vreden ble opptent hos Elihu, busitten Barakels sønn, av Rams slekt. Mot Jobb blusset hans vrede opp fordi han erklærte sin egen sjel rettferdig i stede for Gud. Også mot hans tre venner blusset hans vrede opp, på grunn av at de ikke hadde funnet et svar, men begynte å erklære Gud om. O Elihu hadde ventet på jobb med ord, fordi de var eldre av dager enn han. Men Elihu så etter hvert at det ikke var noe svar i de tre mennes munn, og hans vrede blusset stadig voldsommer opp. Og Elihu, busitten Barakkels sønn, tog til å svare og si, «Jeg er ung av dager, og dere er gamle. Derfor holdt jeg meg tilbake og var redd for å gjøre min kunskap kjent for dere. Jeg sa, Dagene bør tale, og de mange år bør kunngjøre visdom. Sannelig, det er ånden i dødelige mennesker og den allmektige pust som gir dem forstand. Det er ikke de som bare er rike på dager som viser seg å være vise, eller de som bare er gamle som forstår seg på rett. Derfor sa jeg, «Hør på mig? Jeg, ja, jeg, skal gjøre min kunskap kjent. Se, jeg har ventet på deres ord.» Jeg lytte hela tiden till deras resonemang inntil dere fant fram til ord dere ville si og mot dere holdt jeg min oppmerksomhet ventt og se det er ingen som i rette setter job ingen av dere som svarer på det han sier for at det ikke skal kunne si vi har funnet visdom det er gud som driver han bort ikke et menneske da han ikke har stilt ord opp mot meg skal jeg ikke svare ham med det dere har sagt «De er blitt skrekkslagende. De har ikke svart mer. Orden er blitt borte for dem. Og jeg har ventet, for de fortsetter ikke å tale. For de stod stille. De svarte ikke mer. Jeg, ja, jeg, skal svare min del. Og så jeg skal gjøre min kunnskap kjent. For jeg er blitt full av ord. Ånden har lagt press på mig i min buk. Se, min buk er som vin det ikke er åpnet for.» «Som nye skinnflasker vil den sprenges. La mig tale, så jeg kan forlindring. Jeg skal åpne mine lepper, så jeg kan svare. La mig ikke vise partiskhet overfor en man, det ber jeg om, og et menneske av jord skal jeg ikke gi en titel. For jeg vet slett ikke hvordan jeg skulle kunne gi en titel. Han som har dannet mig, kunne lett føre mig bort.»